liki pentsatu osasun mentala pata ausnartu borojabetasuna herrien nagusitasuna lorra natura bianttasuna chingurri ochak Ratzaldeon, hendika? Ratzaldeon, limoi Eta Ratzaldeon ere bai entzule guztiak Antxeta, Txapa, Zintzilik Eta Txolarre irratietakoak e, denmoraliko azken txingurri hotxaken zaudete Ai, ze pena Ze pena Eta sintonia honekin ibilegera kurtsosoan zehar Eta orain negua joan da Eta huda, etorri zaigu Bai, bai, eta gero ere hip hop, hip hop doñoa, gero doñoa keren dute kere ditu, azken bolado eh? Eta gustoko edo ez. Ba, ba, ba, ba, ba, bai. Bai, ixe, kurchoco azken saioan esartzen gera eta horrengo ordua ba ebazute, gurekin pasatzera gonbidatzen saituztugu eta, beno, hainbat izango ditugu. Alde batetik, eta radiokulturaren eskutik, laborantzaren istorioaz arituko gera, hitzaldi e, ba, batian e, jasotako hainbat audio, baina e, mendikan e, gutxira, aurkeztuko dizuegu zehatzago, eta baitare, e, ba, bi astetik behin izan dugun bezala, senda atala izango dugu jartzun irratiaren eskutik, eta bestetik ere bai, Errez eta batzuk, e, txorrada batzuk eta musika pixka bat izango dugu Ba, ordua betetzeko, ez, endika? Bai txorrada behintza prestatu dituz, oze, beste eze, errez, ez? Ez, ez, zuk ere ez, ez, zu txorradak ez da Oixe bera hoiek gure gaurko saioaren gaiak eta zerbaino lehen musika pixka bat jarriko dizuegu gaurkoan asteko defulli zen nabesti batekin uzten zaituztegu. Herrriotzak. Herri mugimenduaren irat Su mediak ekoiztutako emankizuna. Yo, yo, yo, yo, yo, yo Freestyle shit. Check it out, yo. Check it over there, man. Yo, yo, yo. Yo, clean me mm -hmm. the membrane. Make it a green. No eatin' no all right. Don't put in a bean. I don't go out of gold. The mic, bro. I eat banana. Uh -huh. I eat my gold. Uh -huh. Set up a classic uh -huh. rock and roll. Uh -huh. For me, a perfect. Uh -huh. A cameo. Yo, yeah. T-Black, yeah. yo. Yo, you can never What? be weak, man. What? What? Get on the mic and let me hear you scream. Well, I'm a MC pursuiter. Rough chopper shooter. Unclog uh -huh. your brain drain. Let go to Ruta. Gifted yeah. contender. Yeah. Yeah. Guaranteed yeah. the sender. Yeah. Spark to your heart. So you can remember. Rock to the Yo, Get down yo, to the road Yo, yo, yo, yo, man, Prozwell Yo, yo, yo, yo, yo, yo. yo, yo, yo, yo, yo. yo. Oh, One, shit, two, one, mother. two And shit. a place to be uh, It's MC Prozwell on the M.I.C oh, oh, yo, yo, yo, yo Yo, here come the cops, yo, yo. yo. Run, man, run, we run, Hortsi izan dugu beraz freestyle Interlude, de Fuji zen eskutik eta horrengo minutuetan lehen esan bezala radiokulturaren eskutik, ba, laborantzaren historia zaituko gere Euskal Herriko Laborantza gambarak antolaturik Jean-Louis Davantek Ipar Euskal Herriko eta Frantziako laborantzaren historia aurkezteen du, Parte honetan, entzungo dugun parte honetan, Euskal Herrian, Euskal Herriko laborantzaz, amazazpigarren mendetik gaur arte. Gero, amazazpigarren mendera pasatzen, naiz. E, matalazen denborara. Eta matalaz... Hile eta bere jala emendik passa zen, Louis de Foadur, oze fore, administrazione berriak, kolberek sortua behitzen, hartako aditu handi bat. Eta Pirene osuak, paraletik ikertu zituen, hango e, oianen estatua, eta bere ziki zuberuan, ibili zen. Eta hor e, iskiriatzen du, lehenik matala zen historia bere gisa, Eta gero, zuberotaren berri emaiten du. Eta hor, lehen aldia agertzen da, leberre. Bonetan izena, francesez, biereken idazten duen. Hoi, gauzatzi piada. <muches> Eta eraiten du, bihanoko manerala bestitzen dira da zuberotarrak. Eta behar ba, boneta bihanote gintzen behar ba. Bai. Hasteko, hegoaldian berantzartua da, boneta txapela, do gapelua. Hemetzigaren mendian hedatu zen, karlisten gerletan. Hemen di joana. Bana hori, ez da haras ere, Laurantza eipatzen du, eh? bisikuntza e. Eta vesiki aspima du, urde edo zerri hemen urde raiten da, uste dut han lapurdint serri raiten du te. Bon. Veraz, abere edo kabala ederen horren hazkuntza biziki importanta dela. Eta hau gehitzen du, ankoa consiste la principal richesse du dit pei du sul, les jambons étant les meilleurs du royaume, est connu, tenez-vous bien, sous le nom de jambon de Bayonne. » biarnesek eta landestarek raiten du te laik skolunek eskinakiela jambonde baion horren egiten suberuan hasteko bai eta basina hartarrak telapurtarrak ezitazken eh, eh, gieveletik eh. eta ba, komertzio urrez egiten baitzen gure uhaitzan behera joaiten zingarazpia ba, baion araino eta hau gehitzen du le lande son neseser os habitan non pour le pâturage des bestiaux, en quoi consiste la principale richesse, mais encore, parce que la paille et le foin étant très rares, et le terroir d'un très petit rapport, à moins qu'il ne soit chargé de fumier, ils font des récoltes réglées de fougères, de, de tuy et de bruyère, qu'ils fauchent à la manière dont on fauche les foins et les avoines en France, en France pour en faire du fumier qui sert angrezeletar. Gaz apantziala uh, siberuan laborantza guti eta dena ere pobria. Baina haskuntza joria. Eh? Gainera abereak Neguan zuerotik behera ere jauten zirela, pandan l'hiver, dan le plen du behar de la Gascogne, Gakoin hemen de lande. eta berriz azpii imaratzen du peu deter que l’on kuliv tre peu de vignoble.eta horrek ere sagarra asko aipatzen du, sagarar do sagarrdua ere eta sagar ura edo jousa, beste huurakin luzatzen zutena. Bestalde, subrotorretz agert, agertu den lemiziko librua, e, katisimabatzen, mende ondarera, eta hor, bela peirek, a, aipatzen du, Mahatxanoa. Mahatxanoa. Ba? Bestia sagarrana zen, eta anua edo arnoa, edo ardua. Pentsu dut. Eta batian anua, bestian arnoa, bestian ardua, izen osoa, omentzen lehenago ardanoa. Ta hartai bako txakartu du bere partia. Hor, hamazaz bi mendia ipatu dut. Baina hamasei garenian alako irautzabat hasi zen halere gure laborantzan. Ameriketaik etoriztien landarre beriak. Patata doluxara, baina hua mesbetsatu zuten eta behantago zen hedatu. E, tomata, biperra, Tabaka ere, tabakua. Eta hartua. Eta <totipen> hartuak hartu zuen beste landare baten lekua. Hoera hartua daitzen zenna. Sorgo, eh, tipia zen. Sorgo, txipia zen. Fantsesez, mille edo. Bai, sorgo, kipia, francese. Eta izen aire hartuzion, behaz, landare berriak. Eta jala ber, oksitanieraz, miliok deitzen zen, mili ehua, eta hartua, miliok deitzen da. Oiko hartu berria, oiko hanfen. Eta hor, jendetza zinez emendatzen hasi zen. Eta kartier berriak sortu dira geostik, bordaldetan, altzain, alduden, Esterentzubin, esterentzubi herri berriadae. Eh? Aldudeko ibar hori populkatu zen, bai gorriin goiti. Elizetan galeriak egin ziren. Lapurtara asko arantzuhandira joan ziren ternuara. Eta paperetan agertzen da zuberotar gazteak lapur dira joaiten zirela. Belarren egitea. Eta e, marinel kantu famatuena e, zubereraz da. Jeiki, jeiki, etxekuak. Eh? Basen abartarrake, etzitazken bazter egoiten, zehen marinel kantuak badira e, behen afareraz ere bai. Olako jendetzaen lerratze bat bezala ikusten dugu. Itxasuarri buruz. Lur lanaren garapena etzen beti goxoki joan. Eta pataskak izan ziren, laborari laborarien eta azkuntza egiten zutenen artien. Eta etxeeko jaunak e, biziki atxikiak ziren hazkuntzari. Eta lur komun anitz baitzen, haiek atxiki naizitusten libro, eta herzirigabe eta hola. Eta labakiak edo lurberi egiteak mugatuak ziren. Urtezen maiten zat egiten zen lurberia, eta gero utzi behar zen. Beno horie ez zuten maite Az, Azkuntzalariek, txeko jaunek. Baina, eh, premu eh, etzireneke bizi bertzuten. Eta horrean, labakiak egiten zituzten. Eta gero, luzara, ba, urte zonbaiten buruan handik aldatzeko orde, egoiten ziren. Eta bordaldeak etxe bilakatzen ziren. Eta sumat etxe izan ere. Etxe berri borda, eta salaberri borda, eta ahuntz borda, eta borda. Eta hoik ez bordak, etxeak dira orai. Eta hoik hamazazpi, hamazortzi garen mendetan, hasi ziren, gehien bat. Eta hor, behaz, pataškak eteko jaunekin. Gero peťarian naušitu zen beaz eh, hasi ziren suberoa oso koak ziren lur komun hojen baropiak azatitzen. Orduan Paropiak betziren zerriak. Eta gero, paropian barnean jabean artian zatitzen. Zolang egienik, domintxanen eta bar, domintxanen zuberuan beta, Eta gorago ere, gure herriane, mitikilen bai, eta hola. Eta hori kalte izan zen, e, basa burukoan zatzen, Translumantzia uh, mugatzen zeien, iztanda. Lur komun haietan kuritzen behitziren, zubero zolaraino eta batzu urunago ere. Gio milazazpi Hiuten hoita hamalao, hamasei urtetan, eritasun handi bat gertatu zen eh, behietan. Eta hemengo behi gorria bizikea apal joan zen. Eta hor, eh, apespikua, baijonako apespikua bretoia betzen, behi bretoinak ekarri zituen. Xurita beltsak eh, frizonen egitea, eh, Basutem, nabizik ikipio ziren, eta guk haurde muran, eta ikusia ditu. Eta bretoin izena gelditu da eskualerian, behi esnadunaren nadunaren, arraza ez nadunaren, ndeitzeko. Frantziako irautzaket zuen kanbio handiik ekarri. Bait, jaunen e, zergak eta hoi galdu ziren, baina sauzte tranquil beste bat zuetorizien. Eta hor, etxale hanitz erosi zituzten... E, abera txek, burgesek. <mimitra> Hemenetzi garen mendian, etxetiar anitz bazen zuberuan ere. Horai, guti da. Eta a, haietaik zen, ene aitaren aitaxi, Eta e, zabalainak gure sortetsia, eta etxaldia erosi zituen, zabalain familia bati. Eta zabalain izena e, mendi edo erdi arruane bazen, eta hila harriko kurtzetane badira zabalain izenekoak. Ez hoi gure aitzinekoak ziren, nahiz ez gure odolekoak. Eto hai argentina dira. Hor burrustan iparaleko eskoldunak joan ziren, Beres ikizu bero amikuse ostibarrekoak, eta kegiago ere, Argentinara behaz e, e, aitzineko, mende undarrean, hemetziren, mende undarrean, eta hoi garen, mende hastian. Beste, eh, gertakizun bat, eh, bortuko lur komunak herrien artean zatitu zituen frantziak irautzak, baina geroa, ama sortzion eta hoita ama sortzian, lege bat atera zuen Louis Filiperen gobernuak eta lur hoik berriz bildu zituen herrialdeka. aldeka. Eda, rapean, eh? Eta komision sindikale horien ardurapean. Eta Horela dira e, Zuberoako sindikata Deitzen den hoi Baita ostibarrekoa e, Garazikoa Baigorikoa Amikusekoa haik, Oihana bat duan Bida Onduan hene jaur demurako laborantxaz. Gure sortetxean hamar batektare ektare pence batar, baziren, lau ektara alor, hemen alorera aiten da ez, lapurdi aldean landa, e, gehi, lareak eta aritzoianak. Lur landuetan erdia hogi beste erdia hartu. Lehenik hartua egiten zen, gero ogia, eta ogien ondotik pauša do faluša trefla gorria. Hora, horrek negu betetzen zuen, eta arbia egiten zen, horrek nahasia, da arbia elkitzen zen, eskuz ganitas, šuritzen, eh, garbitzen, eta gero pausa elu zen, askarzen zen, eta hola bon, Ardi vaszkato behi bazkaere zen, kotsiaia neguko. Denak eskuseiten zirela es etzen rašehi hor bazen tresna andanavat, mekanika andanavat va senna behi doijekin, Edo mandoz, edo... gehinetan zena, gehienetan behiez, behiekin. Jo etxe batzuetan, maziren, idiak, idiparia bazen. Belar pikatzekua bazen, afosaz, xuberuan egin ginoen halako neologismo bat, gura itzinokak egin zuten, daljurza. Daljia, eta ba, ba hitzarrotzen, eskoldun zen, hartan. Guk orai ez besela. Guk e, orai, traktöra, eta reitundu, eta ansilazza, eta buan. Béz, trezna andanat wasen, behikilako trezna bat. Etero, lemisiko trakturak etorri zi laitxipi go ziren tres nahek ba, erabiltzen zienen behiekin bai e, traktur oh, dela horrekin. Genera baratzia egiten zen etxegusietan bizton da ohai ez bezala Matiaba zen txegusietan beanttian hedatu zitaken sagradoia zen Haskuntza txikiak ziren, lapinak, oieluak, antzarrak, oi antzaraik ez daikusten, ahatiak baziren. Harteko txubero petxarian, amikusten. Hora, hori gutxiak desagertu dira. Desagertu dira ere alor eta pentzen harteko hesiak, behen arbolekin eta urritzekin. Organ bide anitz uh, galduta, inguruko jabek beretu dituzte, Eta bez kampuaaren itxura biziki aldatura azken berroi urte Jaiokultura.com Antxeta media.fo irratia belaunaldi olorentzako komunikabideak. Bueno, orain manu txau entzungo dugu Eta horren ondoren, zendabel ba, arrai buruzko Nola, e, e, bi, bi aztero ematen ditugun Ba, korteak eta Ba, gaurkoan, estiari buruz, zitu digute Hoi hartzun irratiko lagunak Eta bueno, ordi joa, korte hau Txalei Porque trato yo también cuando tú me toma un cabrón tan a mi corazón descalzo sufriendo tan a por favor, favor sufriendo mala putrición me está dando, dando mala vida cada vez atravé mi corazón porque trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón me está dando iakai jo. Egunon. Zemuz. Ondo sa Bueno, eh este ya aurrez. Bai, este ya. Bueno, este ya buruz, bueno, nahiko elikagai kompletua. Bai. Ze elikagaia izatiaz gain, ba botikare bada, ez? Erderaz medicina izango litzakena. Bai, bat ez da vientzat, bate zeona, ez? Deneko. Deneko, deneko. Mhm. Uh -huh. eh, Bona, bueno, bitxikeni bezala, pixkat histori pixkat prestatu bai. dut, ez tila iburuz. Eh, bueno, azken aurkikuntza arkeologikutan, guain dela irumila urteko... Jesus, no haguazen. <laughs> eh, pentsatu, eh? Baina, baina, baina. potuak topatu dira, estila dakaten na guain dik, gortua, bineuen guain dik estila Eta kuriosi dade bezala esan... Ezti horrek, goindela irumila urteko estila horrek, propiedade guztiak mantentzen zitula. Ah, bai, eh? Orduan, pufa. Bai, bai, jesus. Hoi itzpotoluk dia. E, aipatu, estiak gure gorputzak berrezkuak txun, irurogeita mar sustantzia minok gehiagoz osatu badola. Jesus, irurogeita mar, eh? Irurogeita mar minok gehiago. O sea, que... E, bere bentajen artin gaina, aipatu, elikagai predigeritua dela. Horrek ez nahi, nahi du. Gorputzak ez du la inolako gasto-energetiko ikinber, eta inolako lan ikinber, ez tila hoi asimilatzeko. Uh -huh. Sartu betzela hasi asimilatzen du gorputzak ez du lan ikinber horrentzako. Orduan jovenetan importantia. Uh -huh. E... Ez dian osagaien artin aipatu glukosa lebulosa eta diastasak aurkitzen dila hola santa ez gaitzerta zenteratuko importantina glukosa e, ze gorpuzan energian erdila glukosatik ateratzen da mm -hmm. oza gorpuzak berdun energian erdila glukosatik ikendu orduan ez dian jatia benetan importantia ze klaro, energia hoi lortzeko glukosa baldin badakagu, nekeik ez du weukiko. Mm -hmm. Diabetikoek hartu dezakete? Di bai, bai, neurriego egokian hartu ezkeo bai. Azukria minio onura garri juo, fijo. Mm -hmm. e, bai, ez di pare batek ez dut uste diabetikui olako eragin pff, fatalik ingo liotekenik. Bueno, e, probatu, batekin hasi eguno zuan zehar kutsaria ez di batek, ba, ez dut uste kalteik ingolio genik. Ni mm. guztut alderantziz, onurare ingolio genla, diabetik guai. Uh -huh. e, beste osagaien hartin, e, gatz mineralak dakazki pila bat, ez diak, mino pila bat, eh? Bestia bestik, bat zu gaipatziarren, kaltsilua, sodilua, potasilua, magnesilua, burnilla, klorua, fosforua, azufria, jodua, estainua, zinka, manganezua, silizilua, aluminilua, borua, korromua, kobria, litilua, nikela, beruna, titanilua, eta osmiua.. Jesus, zemak o sea, protetate, eh? Bai, bai, ikaragarrila da, ez da, vamos, ikaragarrila. Azido uh -huh. eh, organikuake badakazki. E, Azidomalikua, azidobirikua, azidobzitrikua, azidobzitrikua, azidobzitikua eta azidobzalikua Denak beharrezkuak, gorputzian Vitaminake potente Vitamina B bat, B-B, B-Iru, B-Bos eta B-Sei Osa, B-guztia, B-guztia B-guztiak ez, bino asko bai uh -huh. e, Hola, bitxikeri bezala e, Inkesta bat iritxidan eskuta, ez dira iburuzkoa a ver, a ver. eta e, inkesta honetan irureunda erlezaini indako inkesta da eta datuak ba hauek berreunda sortzi, etat, o sea, ber, irureunda laro gaitamar horietatik berreunda irureunda e, erlauntzak lantzen hasi zinetik ez dira gaixotu Nola, nola, nola, nola. Aber, aber. Irure hundalaro geita mar erlezainetatik. Ba. Erreum da mezortzi, erlauntzetan lanian asizinetik ez diaga isotu. Jesus! Bai. Eta beste hogeita bilak, erreuma sendatu dute, erlian zistadari esker. Ah, oza, sea, enni beti desiatzen erliek usita. Jesus ez... Es jun-jun, eta ona da, orduan. Bai, e, bado te e, teknika bat, deitzen zailona apiterapia, mm -hmm. batez reuma eta artritis, eta artrosis, kasutan erabiltzen da, eta bueno, ba, basatzen da, e, ba, imaginatu, hemen atz potoluan dakazula reuma, ez? Bai. Bueno, ba, hartzen dute erlia, eta pasatzen dute, mina dakazun lekutik, eta Benetan, kalteo oh, mina azun lekuan, tszsz, ziztatu ikentza jo. Baina, bueno, ezaten dute, e, energia kontua dela, nabaritzen dula erliak blokeuak eta nondauden, orduan, blokeua don lekuan, behantzat, e, iruitzen zaiola, e, atake bat izango balitz bezela dela, blokeoi, eta tszak ziztatu ikentula. Eta oso oso emaitza onak lortzen dila. Jesus, ba, hoinik... Enekin eh? Bai, e, nahiko famosua da teknika, e? Eh? Aha uh -huh. Bai, apiterapia Ez dakit hemen inorkitzen duen Mino mm, Interesgarria Bat ez ze hoi ba, reuma kasutan Bai, bai E... Bueno e, Jarraituz Bueno, oizindatuak Inkesta bai. hortakok Ba, nahiko esanguratxuak Giruitu nautenak Ba, bai, bai E... Az, azalduko txut pixkat e, Zertako erabilileiken ez tila, ez? Bela Ba, digestillo arasutan oso onuragarria da, ze esaten da estilla dela estomaguan laguniko honena. Mhm. Mm Orduan ba gastritis eta ultzera kasutan erabiltzen da asko. Ese eh estilla cicatrizante bar da. Mhm. Mm Eta, ba, bueno, ba, ulterak e, zikatrizatzen laguntzen du, ez? Eta, eraberin, ba, gorputza indartzen du bat eze sistema nerviozua. Mm -hmm. Orduan, ba, potente. E, bai, aipatu eta hau netzako oso importantia, ez tila beti beruan hartu berdela. Beruan. Bai, o ur beruakin, o esne beruakin, o infusio beruakin, minua, otzakinez, ze, otzakinez azidua sortzen du gorputzan barrenin orduan hultzerak sortzeko arriskua do eta tripako minakintz zaudenian, hoi pare bat da hartzia ona da? Zutenin? Bai. Ez. ez, ez ura beruakin hartu Aha. beruakin beti bai, ez diakin ez diak oso e, erremedio hona da gauza guztitako, mino, jakin inberdan nola erabili Eta hoi da, esteian sekretutako bat. Hotzin ez hartu inoiz. Eta zuzenin ez dare. Sanai dut, diluitu gabe ouretan, o infuseiotan, o esnetan, o lokesea berotan, zuzenian esteia hutsa ez jan inoiz. Beti berotan urtu. Eta hoi zerti ikan, zenik jan dut. Ze, naz, ez dut? Zaten da, inaz, esteia utxi jaten bali mazu, estomaguan azido gehi sortzen us, dira. Orduan, azidu, biha berez, estomaguan nahiko azido da, bai, bai. gaintikan azido gehi sortzen baiozu ultserak itzeko arriskua hundia da. Ba, Orduan, ez du gehi hartuko. Ez bali maza <laughs> ultserako, ultserak eukitzeko propensua, baigualezo, arazoik. Mino, bado jende asko, ultseratan oso errestasuna dakana ultserak eukitzen. Ordun bazpare, beti, Beruta, berotan diluitu eta hartu. Ez da, ezer kostatzen, urbera pixkat berotu, eta gaina goxua gelditzen da. E, bueno, hoi, digestioko arazutan, gibeleko gaixotasunetan efektibua da, zertikan glukosa asko du, ez diak, eta hain gibelak glukosa berdu glukogenua sortzeko. Mhm. Eta glukogenua berberrezkoa dugi belak desintoxikazioa iteko. Orduan, ba, importante. Bai, bai. Giltxurdein jantzako ere bai, e, ondo juten da, bereziki e, egoerak ja larriak dinin. Ba, giltxurdeinetako, hon betz, eusaten giltxurdeinetako ja lanik iten estu nin, Ordun beste gauzak berdilako, ez? Mino, ja, pos, Niz erdakit, ba, arri askor, ola, ya, arazo askorak azkini jendik giltxur dienakin, oso ondo juten da ez tila, e, ze proteinak ju, ez tila, minon, gatza, e, sal, komun, o, bueno, ez hautzen duguna ez du bate, Ara. da, inkuistu, e, giltxur dienak entzen zaiona, gaixo daudenin, gorputzarik hendu bertzaiona, gaixo gaudenin, giltxur dinetatik, ez gatza, horre nikoak entzendigutena. Mm -hmm. Bueno, ba, honek, ez kasu hontan asko laguntzen du. Sistema nerviosua inertzen dula aipatu dut, sistema nerviosoko arazuak baldimadazkagu, egokinak gau ez hartzia da, bai. baso bat urbero, limoi, zumo, limoi baten zumua, eta ez di kutsara da bat. Mm -hmm. Honena pixka sistema nerviozua indartzeko eta e, estres eta arazu oidenak kentzeko. Bilotzeko arazutan ebai ze, bilotzeko muskuluak glukosa berdu lan aiteko, eta ba honek glukosa ikaragarri du. Gaina e, zainak dilatatzen laguntzen du eta zirkulazioa hobetzen du orduan, ba bueno. Eta azaleko arazutan ebai erabiltzen da ze alazalari elastizidadia amaten ez. Mm -hmm. Ba, hoize pixkat ez diai buruz mm. Aipatu nahi nuna Ba, Eider, bukatu aurretik Kontsulta bai. da, bai, Ba, duzuaz Oida, ba, petibetzela Seila hubo, ziruro gita marrogeio gita mar Telefona deitu Eta nahi dunak behintzat Ba, itza genuke Ba, Eider, galbendia, eskerrik asko Eta datorren, astelarte Bale, agur Adio. Bakti! du geiago. Tomate bat, ala diamante bat. Azabat, ala ordenagaio bat. Azenorio bat, ala Ferrari bat. Krisi garaian wifiak ezaitu elikatuko eta sakelakoa martxekatu gabe irenzten baduzu, indigestioak harrapatuko zaitu barealaiak barazki kooperatibako kide egin zaitez. Aitonamonen jakinduria eta ekologia ustartzen dituen egita Gurekin, harremanetan jartzeko, bederatzi lau iru, berrogeita mesortzi, amaika, larrogeita Edo, etor zaitez, astelen arratzaldetan, irungo lakasita gaztetxera, anakakaleko hogei garren zenbakera. Zerg balio du gehiago? Antsetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. <gülüyor> Bela bat zingurriotsaken jarraitzen dugu, antzeta txapa zintzilik eta txolarre Irratietan, denboraldiko azken saioa da gaurkoa eta orain entzuten ari gainela kuña hau, ba pentsatu dut barealaiakoak berez e, baiaia beraien e, kupua, beraien saske kupua betu dute. Ja betu dute ja. Ba bat falta zaiela, baina bueno, eta aldiz, aldatsa kooperativak ba, batzuk gehiago bilatzen ari ditu, gugeu, Aldatza. gugeu. Orduan, bueno, e, pelma dematia da beti betzela, baina makizute kooperatiba hauek, baratza kooperatiba hauek, e, funtzionatzen dutela kuota sistema baten bitartez, Saskiak banatzen direla astero, lampixka bat eskatzen duela, baina nes soberan, eta bueno, ba, baratzi ekologikoak, e, lokalak, lokalak e, goxo-goxua nahi baituzte, nahi baituzute, ba gurekin harremanetan jarri zaitezkete, orduan, emango izuet, gure imeia, aldatxa, arroba riseup, -e Net, edo bestela la hendikaren telefono zenbaki eman godut zeiru bot, saspi bozei, saspi saspi lau hori da, hori da hendikaren telefono zenbaki eta hoxe bat deitu bat idatzi eta animatzen mazarete ba ongietorriak izango zaite aldatsa baratza kuperatiban harri nahiz memoria egiten da Asi ginean hemen lurra eskatzen, hola bai. nik uste jendea zangosun, estos putos lokos, que están pidiendo tierra, eta beira nola gau de orain ja. Orain ja, ba, orain txe betan urte bat, urte, urte bat, bat, ja. du aldatxa baratzak, orain ustaiako lindabiziko egunetan beteko du, eta bueno, bai esan ja bere martxartuta, eta ja zerbait eh, nahiko sendotua. Dela esan dezakegu ez Eta kalitatezko otarrak ere banatzen Hori da, hori da Eta bueno, kalitatezko otarroiekin zerrein daiteken Ba horrengo minutu eta Nain bat eh, Arrezetamango dizkizuegu Ba adibidez, babai buruz ditugu Osando irutzen zei, babak orain dikan e, Garaian daude Eta goxo-goxo hartu ditugu Azkeran diontan, ez Mh mm -hmm eta gauza goxua prestatu goxua. daitezke babekin gotako zu babekin errezeta bat, bat. Benga, nik, nik gaurkoan ez dut babekin ingo Zé, nik espinakekin ingo dut ondo ondo Benga, zu babekin eta nizpina ba, ola gauza kuriosu bat eta goxua ola ber tipula txikitzen dugu ola txikitxikia zertzen dugu sote batean olio pixka batekin, sofrito bat azten dugu egiten eta urdai azpiko serranoa edo beikona edo txorizoa ne duguna botatzen diogu hori e, tipulakin batera, ez? Orduan usten dugu hori botzatzen pixkat, erre, erretzen hor, eta gero nahi, bal, nahi baldin moduzue, piperrare botadezakegu, eta hori ja, usten dugu ogei minutuz edo, eta botatzen diogu, zera, e, pimentoia. Ni botatzen diot beti pimentoi mina. Ola gero ere piskate haumatua dana, ola ba enbutido, txorizo, mitik ba hori, zapor hori ematen diona, ez? Mm -hmm. Botatzen diogu hori. Gero zuritze ditugu patata batzuk, eta kontu ibili, zera, pimentoia botatzerakoan, Ze zin da zu bizian egon, ze... Z... Erretzen da, ez? Ogi segundutan, erretzen da, eta ja, fastietu dugu platerozoa. Mm Hor -hmm. duan, otatzen dizki dugu patatak, gizten dugu zua, eta hori bai, patatak askatu egite ditugu, ez ditugu mozten, eta klak egin dute patatak, botatzen ditugu horrea, eta ikusten dugunean izkinak eta hola ba, kolore galtzen azten direnean, Botatzen diogu ur pixka bat edo igual ere ba, ardotxuri apur bat botatzen diogu eta gero hura Eta kubritzen dugu patatak ez dugu bainatu behar ez dugu kaldo handi bat egin behar bezik eta Ola salza salda e, pixkat oza apuru salda enantzeko lodi, lodi. ez loditzeko Eta hortan botatzen dugu gure babak laure lorri batekin Eta niri babak freskoa baldin badire eta ez, ez badire oso handiak nik usto gaitut, bos minututan ustea hor, pixka gorra galitzea bardu, barruko zea, eta, eta nahiko. Tartxa gure baba menestara edo gure baba... Gatza bota, pimenta pixkat, eta gozatu. Baina nik eman beste bat, nik uste erraixagoa dena, baina azken bolan desientetan indudana eta nahiko goxoa gelditzen dela eta da espinakak eta patatapureak ina nahi, bueno, a ber a so, hor duen espinakak hartu eta ez egosi e e e bakarrik txikitu eta baratxori pixka batekin e, zartai batet batetikan pasa iruz palau minutu eta hor pixka txikitzia hori alde batetik jartzen dugu eta besta batetik nik asko molan bueno, pure patatazko purea iteko mileka mudaude, daude sabrezko patatapureak ere bai, patatapureak ez direnak Ba nik azken bolan egin izan dudana eta Bueno egia esan Bispeiru modutan egin dut baina noberena Neretzat izan da e, ba, Lehen nola esan duzun patata Txikitzea opuskak egitia e, Guztiz moztu gabe baizik Eta apurtzen bezala ez. Baya, Kaskatzea ditzen du oh, bueno, yeah. Gastelaniaz kaskar ditzen dute Hori ba, baina ez nian zuzenean, eta hor e, bo, nahi bau zuten lapiko azkar batian o lapiko normal batean oi, e, patata ba, ba, em, na, zea, e, txikitu ez e, non esaten da bigundu arte ezitzaidan ateatzen ba, patata bigundu arte bertan eta gero beste dikaldabe pasapurearekin eta ordun du e, zea batean, plateerra hondi edo jartzen duzute lenda bizi espinaka gainetikan patata purea eta gero gaztakin Eta gratinatua Eta, oh. eta, oh. eta oh. goxua gelitzu da ba. Gero ere Espinak eguruz ditzeiten Hai. Ba Ola jende zatut, ba, espinakak ez dakate Zaborerik, ez dakit Ez dakindola jan Da, nik esaten diet Sofritoan Seat, di, e, baratxuri pixka batekin Hor sartaian bota olio pixkat mm. Da, hor ba. egin zazu hor De, Kristo mona daude, gainera Hainzabizu etola toke aziatiko bat emateko, igual e, ez dakit azuetako az, gazko sesamoa esagutuko duzu, ez da. Ba sesamo erreakin, hoi morteroan txikitu sesamoa eta bota sofritori. Eta gero gainera bota hiozu bi goiara kada, salsa ezoja, ur, ur pixka batekin diluitua eta utzi zazu hori egiten pixkat. Eta Kriston Platerona da kasu hortan. Ba, eta espinak ere bai e gordina jan daite kentxalada. Ba, oso goxo da. garbitu txikitu ta, eta azkenian badira dakit, badira gauza asko gaude osoitutak itutak e, entxalada lechugakekin baina badaude gauza pila bat e, belar mota da, diferente pila bat, igual mm -hmm. gella dago eta gellago ezagutzen direla, barrukula adibidez. Espinak abaste, golako abaste, bada. Orduan baue ere bai da, pixka, probatzia, esperimentatzia, eta... Eta mm, gordiñan, no zapore, tu, eta, zaz, ma, um, ez dago gaizkien, eh? Bai, bai, bai. Eta, endika, pues, niko uste, mentxamaitzen dugula saioa eta denboraldia? Bueno, bueno, entzulei ratiak, ezker mihila hor ratzean egotea gatikan, norbaiten baten egongo den hortikan, edo... <laughs> akaso... akaso... ilusio bat da, baino este batarte esan berdugu iraia ardialdean hor urria antxingurriotsak bueltatuko dela ikusiko dugu ea nortzu dauden hor mikrorenatzia baina beintzat ideia eta ba jarraituko dugu azkenian naturaz eh aborrekologiaz eh eta inbat kontuetaz badakigu bea seguro seguro egongo dela hor eta hozi izango duzute aukera ba, gurekin jarraitzeko horrengo denbora aldean ere bai Ta oia bai mi esker hendikak esan bezala hortxe egoteagatik. Enga beste bat arte aio. Aio. Les éléphants s'intrompent, chez nous tu les retrouves à l'odeur des pompes Ils sont filous mais tu peux te fier, à l'odeur un peu piquante des pieds Ces membres sont de ma rue, de ma tribu, et c'est pas des images qu'on leur attribue Ils ont la médaille à tous les sports, comme leur père la rama Et si tu manges pas ton salaire, c'est bien grâce au secours populaire point dès que la galère sera dit avant la fin du mois je suis danilo qui boit pas que de l'orang à deux. on n'est pas tous égaux alors le logo c'est quand je suis danilo qui boit pas que de l'orang on n'est pas tous égaux alors le logo c'est quand Rive au canard fauchette C'est dans les grands magasins que tout s'achète Tiens, ces patates, elles ne sont pas chères Pommes, godets, les de cachèrent Ici, on ne gaspille que de la salive Le médicament, c'est la bonne et huile d'olive Le bijou des mères est un cabas Qui n'était pas un prix de nougat Et quand tu grandis dans la courcine Le blé met du côté des gencives Et si tu voulais pas la barbure Fallait pas parler de nourriture Je suis Danilo qui boit pas que de l'eau en jade. On n'est pas tous égaux alors le logo c'est grand jade. Je suis Danilo qui boit pas que de l'eau en jade. On n'est pas tous égaux alors le logo c'est grand jade. Le logo c'est la sada. Chamaïka n'passa. Alors on c'est ma passa. Gueire referredzoan a... yeah. aux alors le logo c'cha on est' qui voit pas que de' en on n'est pas tous égaux alors le logo c'est quandcha Le logo c'est la à deux chambre massa à deux alors on sait ma face à deux quand elle estmos ça à deux la elle estmos ça à deux avec la vie dans la camière fo de dans laviermossa du la piière bon la chavier estmosza la piièreforsa de